«Що каже Сомко. «Невже я одну починаю з морою розмовляти? Скажи на ім'я Боже, чи справді ти Кирило Тур, чи все вже моя голова починає з печалі туманіти?» Запорожець зареготав. ще й питає. «А яка вже ще шельма, опріч Кирила Тура?»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 «Там тебе під Бугаєвим дубом жде такий же дурень, як і я, Павлоцький піп із Попеням. Уже вертався у Павлоч, думав, що ти на навіки чорту в зуби, так їхав рятувати Паволочан. Тетеря, бач, пронюхав, що тут коїть супротив його шрам, да пронюхавши, і давай тиснуть Паволочан». Притьмом хоче зруйнувати місто? Так їхав Шрам рятувати. А я послав козака навперейми. Постривай, кажу, попе. Ще, може, вернемо сокола з клітки. А тут і поміж миром пустив таку поголоску, що Сомко вже на волі. Так куптесь, та ждіте гасла. Ти, може, не знаєш, сидячи тут, що вже Рожовав усяк харцизяку Іванця. Тепер тільки гукнеш по Україні, так тисяча тисяч попихатиме та до тебе бігтиме. Підіймуться і тії, що не були на раді. Бо на раду позлазились до Іванця тільки сама погань з України. А добрі люди не пойняли гальтяпакам віри. Тим-то Іванеці з поганцями таке лихої вкою. А з Запорожжя теж тільки самі паливоди на Україну вийшли. А що зосталось добро, та все тепер за тебе. Тільки звеся, руку потягне і допомогу дасть. Що ж ти мовчиш і слухаєш, мов, я тобі казку кажу? Того слухаю мовчки, подвітує Сомко, що сей бучі пуття не буде. Багато розлив християнської крові Виговський за те нещасне панство да гетьманство. Багато й Юрусь погубив земляків, добиваючись того права, щоб над обома берегами гетьманувати. Невже ж не уйметься плисти по Україні кров християнська ні на часину? Оце я ще почну. Одного супротив другого ставити і за своє право людське кров точити. Бо Іванець з козаками стоїть тепер міцно. Щоб його збити, треба хіба усю Україну надполовинити. А навіщо? Щоб не Брюховецький, а Сомко гетьмановав.